Студія «Калідор» презентує Класика фантазі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 12 Дженні прийшла до теми лише на гранітних сходах зовнішньої брами Насамперед, її вразило, наскільки мало страху відчула вона перед Моркелебом, вічнавіч із його силою і люттю. М'язи всього тіла боліли. Тендітне людське тіло не було призначене природою для такої великої магії. Однак голова залишалась ясною. А це особливо здивувало Дженні, яка звикла до того, що найменший крок за межі її скромних можливостей у магії негайно відгукається жахливим болем, який розламував голову. Приголомшення не минало. Кому як не Дженні було розуміти, наскільки глибокою і сильною була магія дракона і наскільки нікчемною? Її власна магія Вечірній вітер остудив її розпачіле обличчя Сонце ховалося за кременистий західний гребінь І хоча небо було іще світлим, руїни уже занурювалися у тіні Долина, яка вечорила, жила своїм маленьким життям Яке не мало стосунку ані до людей, ані до дракона Дженні почула сюрчання цвіркуна під обвугленим каменем, почула шурхотіння у білячому дуплі, жебоніння птахів, які влаштовувалися на нічліг у гнізді. Там, де дорога оминала купу каміння, яка колись була будинком, у заростях бур'яну лежав людський скелет». Затлілий мішечок із золотими монетами лежав поруч. Джені глянула на нього і метал заспівав. А потім вона усвідомила раптово, що у долині є хтось іще, окрім Джона і Гарета. Це було схоже на далекий ледь чутний звук. Запах магії торкнувся Дженні, як принесений вітром далекий дим багаття. Вона спинилася серед заростів ламкої напівспаленої осоки. Холодний бриз, який прийшов з-за лісу і з моря, заколихав краї її пледа. Магія була у долині, на самісінькому її краю. Дженні почула у сутінках тріск шовку, який зачепився за жердину. Почула хлюпотіння води і вигук гарета, який обірвався. Наступної миті, підхопившись спідницю, Дженні стрімголов кинулася до джерела. Аромат пахощів зієрн здавалося просяк собою весь ліс. Темрява уже збиралася під деревами. Задихаючись, Джені вибралася на білястий виступ біля галявини із джерелом. Перше, чого життя навчало мешканців зимокраю, це рухатися нечутно, навіть коли ти біжиш, стрімголов. Тому появу Джені помітили не відразу. Секунду вона виглядала зієрн. Тому що Гарет був на виду. Юнак стояв, затіпенівши біля джерела, а букова жердина, якою чіпляють відра, лежала біля його ніг на мокрій траві. Напівпорожнє відро погойдувалося на камені, готове звалитися у джерело. Гарет не помітив Дженні. Та й навіть якби тут з'явився дракон, він не помітив би, напевно, і його. Тому що магія з'єрн наповнювала галявину, немов музика, яку чують у вісні. Дженні і та, вдихнувши ароматне тепло, яке витісняло холодне повітря із долини, відчула жагу плоті. «Очі Гарета були божевільні». Судомно стиснуті кулаки, він виставив перед собою. Ні, ні. Це був радше шепіт вічаю, аніж заперечення. Гарет. Зірн зробила крок вперед, і Дженні, нарешті, побачила її. Чародійка, немов привид, вийшла із березняка на краю галявини. «Гарите, для чого нам прикидатися? Ти ж знаєш, що я кохаю тебе, і ти мене теж. Ти просто гориш від пристрасті до мене, як і я. Смак твоїх вуст мучить мене вдень і вночі, коли ти спиш із моїм батьком!» Характерним жестом вона відкинула волосся назад, швидко провівши пальцями над бровою. У сутінках важко було розгледіти, що на ній за сукня, щось напівпрозоре, що хиталося вітерцем і було блідим, як берези. Її волосся було розпущене і не покрите вуаллю, як у дівчини-підлітка. Будь-кому неозброєному відьомським зором зієрн здавалося б зараз ровесницею Гарета. Гарете. «Я ніколи не спала із твоїм батьком», – ніжно сказала вона. «Ми розігрували із ним коханців на догоду двору, але якби навіть він спробував мене до цього примусити, у нього б нічого не вийшло. Він ставиться до мене як до доньки, але я, я завжди хотіла лише тебе». Сухі, гарячі губи Гарета ворухнулися і виплюнули коротке слово. «Брехня!» Ніби у пристрасному пориві, чаклунка простягла до нього руки і вітереть оголив їх, відкинувши до плечей легку тканину рукавів. «Гарета, я більше не можу. Я хочу знати, яке це щастя бути із тобою». Забирайся геть. схлипнув Гарет, і обличчя його болісно спотворилося. Вона ж у відповідь лише прошепотіла. Я хочу тебе, Гарете. Дженні виступила із тіні і запитала, що тобі потрібно у безодні зіярн? Чародійка обернулася на мить, забувши про закляття. Сполкуса, яка просякла повітря, розпалася мало не із дзвінким клацанням. Зір миттєво стала старшою. Ровесниця, яка спокушала Гарета, зникла. Юнак опустився на коліна і з сухим риданням сховав обличчя у долонях. «Те, що було тобі потрібно завжди, чи не так?» Дженні підійшла і заспокійливо опустила руку на голову Гарета. Той судомно обхопив її за талію, як п'яниця хапається за стовпа. Дивно, але страху перед Зієрни і перед її могутньою магією Дженні більше не відчувала. Вона, здавалося, дивиться тепер на молоду чаклунку якимись іншими очима. З'єрн видала непристойний короткий смішок. Ха ха. Отже, наш хлопчик боїться натягнути коханку татуся. Ну що ж, забирай їх обох ти, повіяй з півночі. У тебе достатньо волосся, аби обплутати ним одразу двох. Гаррет відштовхнув Дженні і тремтячи від люті підвівся на ноги. Незважаючи на свій вічний страх перед молодою чакункою, він підняв на неї сповнені гніва очі і видихнув: "Ти брешеш". Зірн образливо розсміялася, зовсім як тоді у саду перед королівською галереєю. Дженні поклала руку на плече Гарету і сказала: "Ти сама знаєш, що це неправда". І все ж таки «Що тобі тут потрібно, Зієрн? Хочеш зробити із Гаретом те ж саме, що і з його батьком? Чи просто прийшла розвідати вільний шлях у безодню?» Губи чарівниці ворухнулися, і вона на секунду відвела погляд. Потім знову образливо засміялася. «А може я прийшла сюди заради твоєї дорогоцінної драконячої згуби?» Тижнем раніше, або хоча б днем раніше, Дженні здригнулася після таких слів від страху за Джона. Але тепер вона точно знала, що з'єрн і близько не підходила до табору. Дженні б відчула, аби здолати Джона, навіть у його нинішньому стані, була потрібна велика магія. Окрім того, вона неминуча почула б голоси, хоч би як тихо вони говорили. У будь-якому разі, можливості для втечі у Джона не було і немає. Недарма ж Зієрн вирішила спершу взятися до непораненого супротивника. Дженні побачила порух руки чарівниці і зрозуміла природу закляття і ще до того, як жар опік її обличчя і задимілася вовняна спідниця. Закляття у відповідь було швидким, жорстким і зовсім не схожим на звичайну для Дженні повільну та кропітку магію. Зієрн відсахнулася і приголомшено затулила обличчя долонею. Коли ж вона знову підняла голову, у її очах, жовтих немов у диявола, горіла ненависть. «Ти не зупиниш мене!» – напруженим, тремтячим від люті голосом промовила вона. «Безодня буде моєю! Я вигнала звідти гномів, і ніхто, чуєш, ніхто вже мене не спинить!» Вона рвучко нахилилась, підібрала жменю опалого листя і пожбурила його у Джені. Листя вибухнуло полум'ям і ще у повітрі, перетворюючись на летяче багаття, яке Джені відкинула якимось її самім невідомим закляттям. Палаючі сучки розлетілися галявиною, прокреслюючи вогняно-жовті смуги у блакитних сутінках. В добрій дюжині місць спалахнули і запалали мертві бур'яни. Заячим вистрибом зієрн кинулася до стежки, що вела у долину. Джені наздогнала її за два стрибки. Вишукані туфельки чарівниці, можливо, й були гарними на балах, але тут вони програвали м'яким мокасинам із оленячої шкіри. Зієрн вивернулася, намагаючись вирватись. Але Джені, попри всю свою втому, була сильнішою. Погляди їх зіштовхнулися. Жовті очі уп'ялися в блакитні. Удар, подібний до удару молота, впав на Джені, закляття болю і страху, анітрохи не схожі на стрімку потужну магію дракона, скрутили судомою кожнісінький м'яз. Дженні відбила їх не стільки зустрічним закляттям, скільки зусиллям своєї волі. Але однаково болюча віддача удару вдарила тепер саму з'єрн. Чародійка прошипіла лайку. Відточені нігті вп'ялись у зап'ястки Дженні, коли вона розвернула чаклунку до себе обличчям. Вперше в житті... Вона застосувала силу і злість проти іншого мага. Виявляється, це настільки просто проникати у чужу душу, не відкриваючи при цьому своєї. Крізь палаючу жовтизну лютих очей, Дженні побачила у глибині щось липке і нечисте, немов надра тієї квітки, яка ловить дурних комах. Це були руїни душі, роз'їдені невідомою силою. Зієрн коротко скрикнула, відчуваючи, як оголюються її таємниці, і нове закляття підірвало повітря, перетворюючи його на лютий смерч. Важка чорнота, значно страшніша за Моркелебову, звалилася на Дженні. Хребет захрустів під гнітом злісної влади, яка накопичувалася тисячоліттями. Не встоявши на ногах, Джені упала на коліна, але пальців не розтисла. Долаючи біль, який рвав м'язи, вона наполегливо продовжувала встромлювати свій розум у розум зієрн, немов розпечену білу вогняну голку. І чорнота відпустила. Насилу підвівшись на ноги, Дженні відкинула дівчину від себе. Зієрн впала на слизьку стежку, і дивитись на неї було шкода. Волосся розпатлане, нігті обламані у бійці, кров'ю шиті з розбитого носа та бруд на обличчі. Дженні стояла, нависаючи над нею, важко дихаючи, і намагаючись вгамувати біль, який розламував кістки. «Забирайся!» – сказала вона. Голос Джені був тихим, але влада, яка звучала у її словах, примушувала коритися. «Забирайся у Белл і не смій більше наближатися до Гарета!» Зіїрн підвелася, безсило схлипуючи від сказу, і голос її знову тремтів від люті. Ти, смердюча свиня із канави, ти все одно мене пропустиш. Безодня належить мені, присягаюся каменем, коли я прийду туди. Я розчавлю тебе, як таргана, та ти є тарган. «Ти побачиш! Вони всі побачать! Я всім покажу, як не пускати мене!» «Іди звідси!» – повторила Джені, і з'єрн підкорилася. Схлипуючи, вона підібрала свій порваний білий шлейф, який волікся, і пошкандибала вниз стежкою, що вела до заваленої годинникової вежі. Дженні довго спостерігала за нею. Магія, що захистила її від зієрн, повільно слабшала, немов вугілля, яке вкриває шар попелу. До нового оберемка хмизу. Усю неможливість того, що відбулося, Дженні усвідомила лише тоді, коли зієрн зникла. Нарешті вона зрозуміла, чим у ній відгукнувся дотик до душі дракона. Магія Моркалеба оселилася у ній, як залізний стрижень у золоті. Але чому ж Джені не здогадалася раніше? Мабуть, була надто стомлена і замучена. Свідомість її... Тепер, як свідомість Моркелеба наповнювала долину, навіть коли вона спала. Саме так вона почула розмову Гарета із Джоном. Здивування і страх прокотилися її тілом, немов щось живе, і водночас чуже ворухнулося в ній. Дим, який тягся від лісу, виїдав очі і ніздрі. Втім, його білий колір свідчив про те, що Гарет воює із полум'ям вельми успішно Неподалік захропіли перелякані коні Бідолашне тіло Дженні було розбите і понівечене закляттями зієрн Зап'ястки порвані нігтями чародійки боліли Почуття нової чаклунської сили стрімко спадало під натиском болю, розгубленості та страху. Несподівано хвиля вітру похитнула дерева, немов від удару гігантських крил. Волосся Дженні відкинуло з обличчя. Вона глянула вгору, але першої миті нічого не побачила, хоча уже знала. Це дракон. Він виплив із сутінки у величезну тінню. Неймовірне диво із чорного дерева і чорного шовку зі срібними очами місяцями, які просяяли у темряві. Відчув, що я знесилена, у розпачі подумала вона. Кістки, уражені злісними закляттями нили, і Джені, здавалося, що коли вона спробує зараз закликати свою магію проти дракона, вони просто не витримають і почнуть кришитися. Борючись із нудотою від утоми, Джені звела очі, очікуючи на атаку. І все одно він був чудовий. Прекрасний, завислий на мить із розгорнутими крилами над самою землею. Дженні відчула дотик його розуму, і біль від заклять з'єрн раптово зник. — Що з тобою, Чаклумко? Це ж просто слова. Злі слова, якими сваряться дружини рибалок. Моркелеб опустився перед нею на стежку і, склавши із вишуканою грацією величезні крила, спрямував на Дженні із сутінки у свій загадковий погляд. «Ти розумієш, що відбулося?» – сказав він. «Ні», – похитала головою вона. «Мені здається, я знаю, що сталося, але…» «Усвідомити поки що не можу». «Можеш». У сірому напівсвітлі Дженні побачила, що його луска настовбурчилася, як у розсердженого кота. «Сталося та, чаклунко, що коли ти стілювала мене, моя магія покликала, і дракон у тобі відгукнувся». Невже ти не усвідомлюєш власної сили, чакунко? Невже ти не знаєш, ким тепер могла б стати? І відчувши холодок, викликаний не лише страхом, Джені раптом зрозуміла, що він мав на увазі. Зрозуміла і негайно гірко пошкодувала про це. Він відчув, що її розум закрився, і роздратування за у його душі. Ти розумієш, — повторив він. Ти була у мені і знаєш, що таке бути драконом. Ні, — сказала Дженні, але радше собі самій, аніж йому. Немов уві сні, Раптово сплили забуті дитячі мрії, відчуття вільного польоту. Земля, вкрита хмарами, і вічна тиша, яку порушують тільки помахи твоїх величезних крил. Поміж хмарами крихітне коло каміння поблизу мерзлого водоспаду. Він схожий на уламки брудного скла. Я не можу змінити свою сутність, сказала вона. Зате я можу, відгукнувся він. У тебе є сили бути драконом. Тобі варто лише погодитися. Я відчув це, коли ми боролися. Спершу я був розлючений, що мене здолала людина. Але тільки ти більше... Не просто людина. Як це сталося? Невже я завжди? Ні, звісно, ні. Ти просто нікчемна людська донька. Але так як олово, що сплавляється із міддю, утворює бронзу, так і твої нікчемні сили, отримавши доступ до магії дракона, переплавились у щось інше. Дивлячись на його силует, Джинні похитала головою. «Ні, я не віддам себе у твою владу, Моркелебе». «Я не зможу змінити зовнішність без твоєї допомоги, але й повернути собі колишню подобу я також не зможу. Не варто мене спокушати». «Спокушати?» – перепитав її Моркелеп. «Спокуса у тобі самій. Ну а щодо зворотнього перетворення, скажи». Ким ти є, Дженні Уейнест, як людина? Жалюгідна істота, що скиглить, як і всі ви. Просто раб часу, який руйнує ваші тіла, перша, ніж ваш розум, встигає осмислити, бодай, одну квітку на величезних луках Всесвіту. Аби бути магом, ти маєш бути магом, а я бачу що навіть на це тобі бракує часу аби бути драконом треба бути драконом сказала вона вголос аби заглушити власні думки і всього на всього я маю повністю тобі довіритися ти хочеш сказати що я не втрачу себе коли стану драконом не втрачу владу над тобою Дженні відчула, як щось владно штовхнулося у замкнені двері її розуму. Потім іще раз, іще, але слабкіше. Почувся сталевий шурх і тлуски. Хвіст Моркеледа сіпнувся, роздратовано серед сухої трави. Темний ліс знову набув чітких обрисів, а мерехтливі видіння розтанули, як туман. Чорнота дракона пом'якшала, зливаючись із вечірньою темрявою. Десь неподалік Дженні почула голос Гарата, який її гукав. Вона виявила, що вся тремтить, і не лише від втоми та пронизливого холоду. Давня, забута пристрасть повернулася із тих часів, коли Дженні чотирнадцятилітнім дівчиськом уперше її відчула, вона відчула смак драконячої магії. Смак, який ніжно пестив її язик. «Я можу дати тобі все», – сказав голос. Дженні люто замотала головою. «Ні, я не зраджу своїх друзів». «Друзів, це тих, хто довели тебе до нікчемності заради своїх зручностей. Чоловіка, який шкодує про те, що ти не віддала йому на сніданок власну душу. Чи не тому ти чіпляєшся за дрібні радощі, що боїшся випробувати велику, Дженні Уейнест?» «Він мав рацію». Він мав рацію, коли казав про те, що спокуса полягає у ній самій. Дженні відкинула волосся за плечі і зібрала усі свої сили проти мерехтливої колючої чорноти, яка, здавалося, проникала у самісіньке серце. "Залиш мене", наказала вона йому. "Повертайся до себе на свої острови у Північному морі". Співай там свої пісні китам і скелям І не смій більше ніколи займати людей і гномів Дженні немов переламала обвуглену колоду Виявивши тліючу серцевину Гніб Моркелеба спалахнув знову і з новою силою Нехай буде, як ти хочеш, Чаклумко «Я залишаю тобі усе золото безодні. Візьми його, якщо хочеш». «У ньому моя пісня. Коли до тебе прийде старість, а ти уже відчуваєш її холод у своїх кістках, ось тоді притисни те золото до свого серця і згадай, чим ти знехтувала». Він присів на задні лапи, його змієподібне тіло підібралося і оповилося мерехтінням магії. Чорні крила розгорнулися, зблизнувши обсидіаном суглобів. Ніжне, як шкіра немовляти, оксамитове черво іще носило сліди потворних пазухран, залишених гарпунами. А потім Моркелеб рвонувся у небо. Могутній помах крил здійняв його над деревами Магія пливла за ним немов хвіст комети Останні відблиски світла сяйнули на його суглобах І дракона не стало Дженні дивилася йому вслід Серце її спорожніло Лісове повітря раптом обважніло просякнуте сирим гаром та уривками холодного диму. Потім Джені помітила, що спідниця на колінах сира і брудна, а у черевиках хлюпає і ноги замерзли. Вона знову відчула втому і все тіло занило від заклят з'єрн. І все ж таки у її пам'яті нав'язливо лунали слова дракона про те, від чого вона відмовляється. Якби Дженні стала драконом, вона не змогла б вигнати його із безодні, та, напевно, і не захотіла б. Невже лише тому він запропонував їй жахливу пишноту та небувалу свободу життя дракона? Кажуть, що дракони обманюють не брехнею, а правдою. І Джені знала, моркелеб не брехав, кажучи їй про те, які бажання він прочитав у її душі. Джені Стежиною до неї біг Гаррет у заплямованому брудом камзолі. Після голосу дракона тенурок юнака здався Джені бляшаним і фальшивим. «Дженні, із тобою все гаразд? Я бачив дракона!» Він зняв окуляри, аби протерти їх, і почав шукати відносно чистий клаптик на своїй пропаленій та вимазаній сажою сорочці. Втім, знайти так і не зміг. Обличчя принца також було заляпане майже повністю брудом. Тільки навколо очей, там, де були окуляри, біліли два чистих кола, роблячи обличчя схожим на карнавальну маску. Джині струснула головою. Повільно вона вибралася на стежку, яка йшла до пагорба. Гарет рушив слідом. «Зієрн пішла?» Дженні здригнулася і поглянула на юнака. Після того, що відбулося між нею і Норкелебом, вона геть забула про Зієрн. «Вона...» «Так, вона пішла. Я вигнала її. У неї було таке враження, ніби це відбувалося декілька днів тому. Що ти її вигнала? вражено видихнув Гарет. Джині кивнула надто стомлена, аби пояснювати. Потім насупилася про щось раптово пригадавши, і запитала: А ти? Він відвів очі вбік. І почервонів. Джинні відчула легке роздратування, але почуття це здалося нікчемним у порівнянні зі спокусою дракона. Довелося одразу ж спинити себе, нагадуючи, що Гарету лише вісімнадцять років. Вона підбадьорливо стисла його худий лікоть, який стирчав із пропаленого рукава. Все добре, Харете, це не ти. Вона наклала на тебе закляття, сказала Джені. Просто закляття. Нас усіх спокушають. З Зусиллям волі вона спробувала заглушити відлуння слів дракона, які що лунали у пам'яті. Нас усіх спокушають. Неважливо, що ми при цьому відчуваємо. А важливо, що ми робимо. Просто їй ти був потрібен так, як потрібен твій батько. Вони нарешті досягли мокрої брудної галявини, схожої тепер на вбрання алхіміка, проїдене кислотою». Навкруги чорніли випалені дірки і виблискували калюжі, на краях яких іще слабко динили бур'яни. «Та я знаю», – зітхнув Гарет, після чого підняв із вологої землі жердину і, зачепивши нею відро, занурив у джерело. Рухи юнака були сповільнені. Він був змучений, але не скаржився. Віднедавна він припинив скаржитися взагалі. Неподалік лежав бляшаний кухоль. Гарет підібрав його і, зачерпнувши води із відра, подав Дженні. Волога бляха опекла холодом кінчики пальців, і Дженні здригнулась, усвідомивши, що нічого не їла і не пила від самого ранку. Просто не мала часу. Дивно, але взявши до рук кухоль, Дженні відчула себе старою. «То ти кажеш, ти її вигнала?» – знову запитав Гарет. І вона просто пішла? Не перетворилася на птаха? Ні. Дженні підвела очі, наче це турбувало її найбільше. «Моркелеб?» Вона замовкла, не бажаючи говорити про те, що пропонував їй Моркелеб. Все одно без його допомоги сама вона не могла б перетворитися на дракона. Чаклунська клунська влада, розбуджена у ній Моркелебом, була іще слабка і не відшліфована. «А от Зієрн...» «Так, я...» «Здолала її», – повільно промовила Дженні. «Але якщо вона, дійсно, як ти розповідав, здатна змінювати вигляд, то мені проти неї не встояти навіть із моєю нинішньою магією». Вона мало не сказала «із магією дракона», але слова застрягли у горлі. Джені знову відчула, як чужа сила ворухнулася у ній немов-немовля. Спробувала не думати про це. Вона піднесла кухоль до губ, але зупинилася і глянула на Гарета. «Ти пив з джерела?» Він здивувався. «Так, ми ж усі з нього п'ємо!» «Я маю на увазі цього вечора!» Герет сумно окинув поглядом галявину і свої промоклі обгорілі рукави. «Ха, «Коли мені було пити?» – знизав плечима він. «А що сталося?» Дженні провела пальцем по обідку кухля. Своїм відьомським зором... Вона розрізнила в'язкий рух зеленавих іскорок у прозорій рідині. Що, вода зіпсувалася? стривожено запитав Гарет, але ж була ж хороша. Дженні відвела кухлик в бік і вихлюпнула його вміст на землю. Гарете, де була зієрн, коли ти прийшов до джерела? Збитий з пантелику Гарет похитав головою. «Я не пам'ятаю. Все було як у вісні». Він озирнувся, але Дженні чудово розуміла, що брудна, темна, потоптана галявина вельми мало нагадує те чарівне місце, де Гарет опинився всього годину тому. Нарешті він сказав. «Здається, здається, вона сиділа там, де зараз стоїш ти, просто біля джерела». «Думали, я не помічу, що їхні трупи начинені отрутою», – спливли у пам'яті слова Моркалеба. Та й Дромар пригадується, сказав одного разу, що дракона не отруєш. Дженні нахилилася над відром. І піднесла пальці до поверхні води. СМОРід смерті здіймався над нею, і Джені здригнулася від жаху й огиди, ніби вода перетворилася на кров від її дотику. Кінець розділу